La camisa, skýrta Los pantalones, buxur Los jeans, galabuxur. la Latjaketa, jakki El sombrero, hattur Los guantes, vetlingar El bestito, kjót La gorra, sterhúa Las botas, stígvél Los shorts, stuttbuxur Los calzones, nærbuxur El smoking, smókingur La camiseta, skýrtubólur La gorrbóta, bindi El traji de banjó, süntfödd, elsvetter, hesa, el traje, traje jakafödd, los calcetines, Sokkar, los zapatos, cóur la bufanta,